Shetani alimtikisa ayubu miezi 10 atikisiki mbaka mke wake akamwambia ayubu we ah, mzee sasa inatosha bana hani we unaogoa majipu toka kichwani utosi haleluya mungu wewe, ufe alikambea mke wake we mwanamke tangu lini umekuwa miongoni mwanawake wapumbavu tangu lini tupate mema usipate mabaya Mama akasema kama wewe ndio msimamo wako ni wewe mimi siwezi kuishi na mwanamume ambaye ana msimamo kiasi hicho no, naondoka Ah sawa tu kweli mama hata kumgeuza sasa kama hamna tena msimamo wanamuuliza Ayubu unasemaje baada ya amani kwenda watoto kufa likasema najua mtetezi wangu yuhai. Baada ya majipu watoto wamekufa wanaliuliza unasemaja Ayubu likasema najua mtetezi wangu yuko hai. Bawatokei yeah. wa maana nyinyi ni wazururaji. Ndio maana Mungu hamna msimamo. Mtu ambaye hana msimamo mzee mtemi hatabiriki. Kinachougharimu watu wengi ni kukosa msimamo. Baba zetu wa zamani hata wale kina Yusufu, Yusufu anaambiwa na mke wa bosi wake, na kupenda bwana mdogo. Anasema hapana mimi ni Na zaidi yote mme wako ameniamini sana. Siwezi nikafunja heshima kutembea na wewe. Ah hapana aka kimbia we unaweza kukimbia? Unaweza? Subutu yako. Unaweza kukimbia wewe mwanamke wa bosi, wa mkuu wa majeshi nzima? Kaka paja paji mpaka hapo unaweza wewe? Unaweza? wa tu wanakusumbua wa mitaani tunapiga shingo eh lakini lakini Yusufu alikataa akasema mama sisubutu. subutu mimi ni Mwaibrania Wewe unaweza? Tuache hawa wanaume hata wewe umeenda mahali kazi nzuri umepata kazi nzuri bonge ya ofisi. Jamaa anakuambia basi sasa hapo shida tukutane. Tukutane sijuapi kule amna shida. Utakataa. Sasa boss, sasa basi. Huyo. Kazi nzuri mshahara milioni 2, pangiao milioni moja o Ofisi babu kubwa kukutana si wapi sasa boss haina shida boss unakwenda umejilemba ndio kunaambia boss hapana baki na kazi yako huu sio mpango wa Mungu unaambia hapana hii kazi aitokana na Mungu nataka kazi aitokana na Mungu nataka kazi yenye baraka hii si msimamo Mwe waaminifu hatakufa ya uzima Sema waminifu hata waaminifu hatakufa ndio ya uzima Halo Bibili yangu inasema Ayubu akakataa kukufuru maandiko yanasema akamwambia shetani mtetezi wangu uhai sijafa sijaumbika mada bado na uhai naamini Mungu na mpango na mimi lakini siwezi kuondoka kuwili huku chale huku maombezi ndio watu wengi hampokee maana ni nikawa vile ndio kama popo Hajirkani ni ndege au ni mnyama. Usiye popo mtu wa Mungu. Piga kura utakayemtumikia. Maandiko yanasema hasa Ayubu umekwisha akasema hamna. Hakuna dhabu inatakata bila kuingia ndani ya moto. Ayubu akasema hakuna dhabu inatakata bila kuingia ndani ya moto. Anasema nikitoka hapa ndio kwa madhahabu niliyotakata katika jina la Yesu Kristo. Halleluya! Wow. Sikiliza matokeo yake. Asante brother. Pesa nazo. Asante bwana mdogo. <laughs> Ndiyo Sema amen. Biblia yangu nasema mwisho wa hayubu ulikuwa mkubwa kuliko mwanzo wake akapokea dabo dabo double dabo dabo double double katika jina la Yesu aliyehai. Mwisho Ayubu kwa mzuri kuliko mwanzo wake. Maandiko yasema uteka Ayubu urejea. Maandiko yasema Mungu aliponya ngozi ya Ayubu ni kama ngozi ya mtoto mchanga. Sio tu majipi pia aliyama lakini ngozi yake Mungu akasababisha ni kama ngozi ya mtoto mchanga. Maandiko nasema Gozi mtu mchanga kila mtu hapa. Uongo uongo. Makrim Kibao. Makrim Kibao. Angalau mwongozi wenyororo mwanzako Ayubu alipewa tubule kwa, kwa kushinda majaribu. Mungu akampa Ayubu bure. Ngombe zikaanza kuzazi nazarianu. Kupe ni wachache kwenye ngombe wako. Hata krima bila mbolea vinastawi. Kuku wanataga bila kulima mayai. Mambo yanaenda. Ayubu wajana akawa siwe leo. Na wakesho sio kama wajana. Atu ya maisha inakwenda mbele. Maana mtu mwenye msimamo, amesimamia imani yake. Sema haima. Sema haiima. Walio mcheka sasa wakaanza kushangaa. Jamaa ameanza kutakata. Ngombe zinaongezeka punda kasalika hata uliyomchukia wanasikia ndani inazaliwa hali ya kumpenda hali ya kumkubali kibali kinaongezeka wakaanza kumtafuta katika jina la Yesu Aleha Sema ma... Maandiko anasema zile habari zilisambaa baada ya miaka mitatu mimi na hebu tajiri baada zikasambazikafika zikaenda Asante brother sikafika sikaenda hata mke wake akapata habari ni <gibali> bana una habari sio ambee akosekanagi ambee alikuepo mpo mtazidi kuepo <gibali> ambee kama nimeleza aibu sio muacha mambo yake bomba safi ngombe ngombe kuku kuku nyumba nyumba sio aibu wa zamani amebarikiwa sasa kweli kweli mama kaenda beya akamchungulia kumchungulia ni yeye bwana ah aenda kuchukua begi huyo akarudi mama mama akarudi akarudi kabisa nini wewe umetoka wapi anaingia ah, chumba langu kwa mkwa nini hayubagusema hakuna shida mama nimekusemea aruta continue katika jina la Yesu Kristo aliye hai yeye yeah, yeye yeah, yeye yeah, yeye yeah, yeye yeah, yeye yeah, yeah. hata kiroho maji wa kipindi cha tutashinda hizi ni kati ya kazi nyingi anazofanya mzee wa upako kuombea mamia ya maalfu ya watu wanaofurika kanisani kwake kupata maombe ya uponyaji huduma ambayo imekuwa msaada kwa watu na makabila na mataifa mbali mbali na kazi nyingi za mzee wa upako, endelea kutazama kipindi hiki hakika utabarikiwa huduma ya maombezi ya mchungaji Anton Lusekelo imekuwa ni huduma ya mvuto na msisimko mkubwa kwa watu kiuchumi, kiafya na kiroho. Tujikumbushe matukio kadha yaliyotokea karibu miaka mitano iliyopita na kuacha mshangao mkubwa kwa watu kwa kipaji cha ajabu alichonacho mchungaji Anton Lusekelo ambacho sio cha kawaida. Kumbuka, haya ni matukio baadhi tu ambayo kamera ya utashinda imefanikiwa kuyapata Tabora magharibi ya nchi Ilikuwa mwaka 2008 kijana huyu aliyekuwa amevunjika mguu alikuwa miongoni mwa waliohudhuria huduma ya maombezi ya mzee wa upako Alipokea miujiza baada ya kuombewa na mchungaji Antolosekelo. Sekelo ndio mama angu. Bado, bado bakuna, kwa Eskrize, Ma, Makao. kwa yeah Mavina ndoto alipokea mujiza wake na hapa ndipo maelfu ya watu walohudhuria katika mkutano huu walipiga kelele na kumshangilia Mungu Juma ya mchana 18 mihadhara mikubwa ya mchungaji Lusekelo ikaanza kushuhudiwa katika uwanja wa Sheikh Amri Abedi mjini Arusha. Jumamosi na Jumapili kongamano la maombezi la mchungaji Lusekelo likaendelea mamia kwa maelfu ya wakazi wa jiji la Arusha wakitoa makaribisho kwa mchungaji Anton Sekelo. Ulikuwa matimku kubwa hapo haikushuhudiwa. Haikujali dini hapa. Saba bila mama thehemu, wote walisema karibu wakimkaribisha mzee wa upaka. lakala na kulaha wako na kwa wengine wengi ili kiweze kuendelea kuwa hewani, unaomba kuchangia gharama za ulishaji wa kipindi hiki kiendelee kuepo kila mwezi changia kupitia huduma ya M pesa namba 0751 60609